камінь в історії Естонії. Можливо, колись вона буде написана. Бо каміння тут так багато бачило і так багато знає. І певно, кожен камінь пам'ятає тисячі людських рук, селян, будівничих, воїнів, ремісників, дітей, дорослих, старих і немічних. Хоч і як важко, але можна винести камінь з поля. Та ніяк не винести камінь із багатовікової історії естонського народу. Саме тому я Якби був режисером і ставив фільм про Естонію, знімав би каміння, каміння й каміння, то тільки так здається, що всі камені однакові. Всі вони не схожі, у всіх, як і в людей, різні долі. Їхній вік довший, ніж у людей, і вони можуть пам'ятати більше. Якби змусити їх заговорити або розбудити їхню пам'ять, мені здається, що це залежить лише від нас». Видатний естонський письменник Ян Крос починає свою історичну повість «Мартів хліб» такими словами. «Ти стоїш на ратушній площі, і крізь підошву відчуваєш приємні плескати й тверді спини каменів на бруківці. І якщо міцно замружишся, звичайно, якщо ти стоїш на правильних каменях, і до того ж права нога в тебе ледь спереду на одному камені, а ліва ледь позаду на другому, а потім знову розплющиш очі, то побачиш ратушну площу зовсім не такою, якою щойно бачив її. Бо якщо тобі справді пощастило стати на правильній камені і зажмуриш очі, а потім знову їх розплющиш, то побачиш усе не таким, яке воно нині, а достеменно таким, яким воно було рівно 537 років тому. Отже, треба тільки знайти, правильні камені, правильно. Скільки облич у Талліна? Мені здавалося, що вже добре знаю Таллін. Бував, жив у ньому цілими тижнями, роздивлявся місто, залите лагідним сонцем, коли його промінням пронизано майже кожне вікно. Бачив Таллін, укритий шумовинням дощів, у холодному кепінні потоків по Бруківці і гуркоті старих рин, у яких гуляв осінній вітер і струменіла вода. Бачив його скованим морозами, під білим, як сніг, зимовим небом, що на ньому ніби й хмари позамерзали, стали скляними і вкрилися густим інеєм. Бачив лагідний, спокійний осінній Таллін, який чомусь видавався мені схожим на людину вже глибоких літ, людину, котрій нікуди поспішати. Прийшла вона неквапно сюди, на берег моря, дивиться в його імлисту далечінь і роздумує про своє довге і складне життя. Бачив місто весняно-юним, наче перша брунька, пробудженим вітрами і надіями, місто викличного з знатовпами туристів з потеплілим подихом неба волошкового кольору, з першими квітами і, зрештою, тими виразами людських лиць, по яких можна враз постерегти, а вже весна, і скоро настануть теплі дні. Так, я знав Талліну взагалі. Знав, якою різною настроєвою атмосферою за різних пір року він буває оточений, бачив, як часто змінюється в ньому сам емоційний мікроклімат, як разюче впливає він на сприйняття міста». Вже знав я численні талінські музеї, пам'ятки історії та архітектури, безпомильно орієнтувався і в нових кварталах, і в старому місті, серед примхливо виплетеної сітки його вулиць, поміж тісно притиснутих один до одного колишніх бюргерських будинків з гострокутними дахами, скрізь укритими червоною черепицею. Мені здавалося, що в моїй свідомості Талін існує саме такий багатоликий, мінливий, який він і є навспрошки. У Юхана смула є таке спостереження як у людей, так і у міст свій характер, своя душа, своє обличчя, свої риси. Все це, звичайно, змінюється залежно від того, хто звідки, коли і на них дивиться. У Талліна кілька ликів ранковий, полуденний, вечірній, і всі вони з різних точок мають різний вигляд. Обличчя центру не схоже на обличчя півострова Коплі, прибережні райони на Неме, і навіть люди ходять скрізь по-різному. Кадріорзі – спокійно і непоспішно. Поблизу фабрик крик у них важкуватий і впевнений. А в центрі ми стараємося ступати бадьору, мов би, з вікон стежать за нами тисячі очей. В центрі ми ходимо найтеатральнішим кроком але в основному таллінна обличчя трудівника, обличчя металіста, машинобудівника, ткача й моряка. Я взирався в місто, в людей і помічав усе те, про що писав СМУ, а також радісно відзначав ті деталі, про які ніде не читав. Як тут не подумати, що ти вже знаєш таллінну? Перечитаєш усі можливі довідники, понімуєш у захваті перед вражаючими історичними спорудами, побродиш містом, обійдеш музеї, і з'являється самовпевненість, породжена туристським наївом. Це місто ти вже добре вивчив, можна тепер вивчати інші міста. Буває довго тішимося такими ілюзіями, і навіть не підозрюємо, що ми, як слід не знаємо свого рідного міста чи села, маємо про них доволі поверхове уявлення. А що вже казати про місто, в якому ми не народилися і не виросли, а тільки побували там? Місто, що стало туристськими, хай навіть найприємнішими, вражаючими епізодами, але тільки епізодами з нашої біографії. Тут буває сотні разів ходиш однією вулицею Києвом, знаєш її як своїх п'ять пальців, і раптом випадково зіймеш угору погляд і наткнешся ним на фасад старого будинку, що вразить тебе своєю незвичністю, змусить одразу ж активно запрацювати уяву. Якось у Талліні я випадково забрів на виставку Еріка Рейкюла – Потім дізнався, він один з найвідоміших фотодокументалістів Естонії. Вже після неї зрозумів, що зовсім не знаю цього міста. Маю про нього тільки поверхове і доволі приблизне уявлення. Таллін дивився на мене сотень фотографій, дивився вікнами старих будинків, фамільними гербами, парадними залами колишніх знаменитих хермісничих гільдій, порталами, купецьких будинків, кам'яними рельєфами із застиглими на них людьми, барочними вестибюлями, найрізноманітнішими арками, давніми пам'ятниками, масивними, дерев'яними, обкованими потемнілим залізом дверима, оборонними вежами, кінними млинами, які споруджувалися на випадок осади міста, цілими ландшафтами замкненими, мов фортеці, дворищами. Це було ніби й знайоме, і водночас зовсім незнайоме, грандіозне, вражаюче своєю кам'яною величністю місто. Місто, про яке тільки за тими фотографіями можна написати сотні томів, місто загадок, легенд, поезії, драматичних подій – Місто, яке пам'ятало на своїх вулицях незліченну кількість людських голосів, що лунали посеред каменів, і камені вбирали їх, мов би, законсервовуючи в собі навіки. Фотографії Еріка Рейкіла мовчали, мов те каміння, на них зафіксоване – але й водночас мільйонного лосу розповідали про дивовижне місто, яке ось уже кілька десятиліть не втомлюється увіковічнювати штрих за штрихом наполегливий фотолітописець. Потім мені розповіли, що фотографії Еріка Рейкюла можна зустріти в різних країнах. Він опублікував їх тисячі в пресі. Якщо вам до рук потраплять знімки старого Талліна, подивіться. Можливо, їх автор Ерік Рейкюла – він видав кілька тематичних альбомів про старе місто. Один із них мені подарував естонський друг. Я часто гортаю його, наче знову блукаю возенькими вуличками разом із всезнаючим гідом, і він мені показує. Зверніть увагу на північний фасад ратуші, подивіться на ці довгі вузькі вікна. Чи не здається вам, що ця споруда вибудувана ще наприкінці XIII століття, Дуже нагадує фортецю. А ви зауважили флюгер над магістратом? Його встановлено вже під час ремонтних робіт на початку XVII століття. Це флюгер у стилі пізнього ренесансу. При наближеному розгляді флюгера на шпилі ратуші добре видно постать Ланцкнехта з мечем при боці у креслатому капелюсі на голові. Його дуже давно стали називати Старим Томасом. До речі, нині на ратуші не той флюгер, який був встановлений тут уперше, бо він давно належить історії, тому зберігається в Таллінському міському музеї. Це, сказати б, його молодший брат, вік якого вимірюється не століттями, а лише десятиліттями. Однак сприймається він не менш урочисто і велично. Старий Тоомас, зі знаменем у лівій руці стоїть у небі над районом старого Талліна, пильно дивиться удалече. Колись він пильнував, чи не з'являться на горизонті нападники, нині ж може не тривожитися тією думкою, а спокійно виглядати майбутні часи естонської землі, перший помічаючи і вітаючи їх. Ця подорож з старим Талліном за фотографіями Еріка Рейкюла може тривати дуже довго. Особливо ж за тією умови, якщо ви все те вже бачили на власні очі тепер. Вивчаючи фотографії, невимовно дивуєтеся, до чого ж багато прийшло повз вашу увагу –